L'Ajuntament de Tiana ja ha acceptat formalment la subvenció del Departament d'Educació per a l'Escola Bressol Municipal. Ho ha fet en la sessió plenària d'aquest mes d'octubre, tot i lamentar que la Generalitat ha optat per aplicar la retallada en aquesta subvenció amb caràcter retroactiu. És a dir, que tot i que el consistori comptava en rebre 1.800 euros, finalment en rebrà 1.600. És per això que l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, ha volgut afegir un comentari de protesta per aquest funcionament per part de la Generalitat i especialment per la manca de comunicació de les decisions que es pren des del govern català cap a l'Ajuntament. I és que, segons Pujol, el govern local ha estat informat de la retallada fa només cinc dies. És una llàstima aprovar una subvenció amb aquestes característiques, és a dir, que amb efectes retroactius i cada a més, sense prèvia comunicació eh, institucional en temps i forma. Pensin que tots els ajuntaments de Catalunya hem rebut la carta aproximadament fa uns cinc o sis dies. Ens hem assabentat fins i tot abans havia per havia de comunicació que no formalment per la carta. En la mateixa línia d'opinió s'ha manifestat el portaveu de Xim pel progrés de Tiana, Joan Pau Hernández. Per imperatiu legal entenem que pertoca acceptar la subvenció, rebutjant aquest incompliment flagrani dels temps que fa la Generalitat modificant les condicions d'un pacte, d'un acord, d'un conveni que s'havia signat amb l'Ajuntament, per tant votarem a favor, però amb aquest afegitor de rebuig a la imposició forçosa i extemporània d'aquesta rebel·lió. D'altra banda, el portaveu de gent també ha fet referència a la modificació de preus de l'Escola Brassó Municipal per aquest curs i ha recordat a la ciutadania que es poden presentar alegacions per demanar a l'Ajuntament que rectifiqui la pujada de preus públics. I ha recordat que el termini finalitza el 4 de novembre. A més, ha demanat al govern municipal una major facilitat per la participació ciutadana. Per la seva banda, l'alcaldessa també ha volgut matisar que la reducció de la subvenció amb caràcter retroactiu implica que l'Ajuntament de Tiana veu incrementat el seu dèficit ja que deixa de de comptar amb uns diners que ja estaven pressupostats per aquest 2011. Ràdio Tiana, serveis informatius.